Edaik itzen aigira, eh? lan taldea ditugu ba muntatiak haute txek giren, baina bai elkarteek gilan, bilku, bildu gira, eta ala, lan zena egira, elgarrekin. Izkunz politika hori eta eskualirik guztian edatia da hori gauza berri bat da. Edu den apileko eta proiektu lokorrat proposatuko dugu, eta horztik goiti, ez lana finitia baina segituko da, baina beste, beste modu batean eta hala landuko behar dugu bezaz gai uh, orotan orotan bezaz uh, falta dietan goia hartzio e, epek uh, e, eta ekartzen du bere bere lechiave indagarian uh, eskola lehkago beste beste uh, ta gaietan bezaz diariko uh, du bezaz uh, araiz uh, indagarresi bat oo utzetut uh, frantsiakoko hizkuntgutuak behar dutola denak uh, El kartu, bereko bizaldo indark berezi badalte eh kartzikan oh, la galen galinte en uh, Egun batez uh, louko dazenta ez ez da posible Europa mailan guaai uh, Frantzia elitaike, elitaike Sax Europan eta hizkunt gutitzoan eta sarta ez baitu izenpetea du, baina ez, ez du ez du lanzen. Beraz uh -huh. uh, elitaike sartzen shak, al. Geroztik uh, sartutineak eta batzuten banamenndua uh, eta sarta hogin eta erabiltzea. Franziak erten du, erten diren gauzak ez, ez du ere giten, beharko du, egun batez lortu, ba, hartako, behaz, zon baitzu bi lu gira, behaz, Strasburgon, Galleiteko, Europari, jar dezan, behaz, kuadro eta berezibat, ez duten erabitzen estado horik, behaz, charta hori, obligatia izan, izan diten,